Super, majd itt az elejét levágjuk. Ja, ja, indítottam. Rendben. Na, akkor... Sziasztok, kedves első hallgatók! Ez itt az Esti Meeting Podcast első adása. Én Soma vagyok. Én pedig Lali. Uh, ez az első podcastunk, első része és tehát többnyire miről fogunk beszélgetni Lali fejlesztő, én pedig designer vagyok és ilyen dolgokról fogunk majd beszélni illetve lesz majd egy kis tech és egyéb téma is megnyitottam itt a Trello bordunkat és mivel is, mivel is kezdjünk Szerinted? Hát, nem tudom, mennyire lenne jó belekezdeni rögtön egy ilyen nagyon techi, nagyon nagyon designer, designer fejlesztős eszmecselébe. Valószínűleg szerintem egy ilyen technológiai cucc. Igen, igen. Menjünk, az, az neki, menjünk neki az Apple-nek? Mm, igen, azt, azt, azt kifejezettem most, hogy is mondjam, aktuális. <gül> <gül> Igen, elég hat a téma. <gül> az biztos. <gül> Na, Na hát. Mondd kérlek. Kezdem? Kezdem? Jó, oké. Hát ez az első tech címkével ellátott kis ö, témánk. Egyébként ugye azt már mondtam most Soma, hogy Trello boardról fog, fogjuk ezt a dolgot így ö, számon tartani, hogyha valami ötletünk van, akkor azt úgy felírjuk, és Ezeket így rakosgatjuk a bufferből, az epizódba, az epizódból, damba, És ja, most elég jó kis címkék vannak. Ez az első ilyen tehes, ami így, ami így bekerült. És aktuális, ugyanis Soma szeretne venni. Hát egy Apple mm, operációs rendszerrel operáló, eszközt, Egy hardvert, és akkor itt nem igen, döntődött igen. el, hogy mi ez. Nagy, nagy váltás lesz hamarosan. Mid is van most? <gül> most egy Dell xps van a 15-ös, ami igazából elég klassz, és már ehelyett is azt akartam venni, vagyis amikor uh, választani kellett gépet, akkor is egy 15-ös megbukot akartam, de hát mindenki ismeri az árakat. Sajnos. Úgyhogy az akkori ár az hogy is volt? 800, 870 talán valahogy így volt, és, és én megvettem az XPS-t 790-ért, azt hiszem, és, és ugye plusz, plusz 256 gigát kaptam SSD-be, meg hát ugye azok a kávák, úristen. Szóval igazából, igazából egy nagyon, nagyon klassz gép. Egy hibája van, hogy nem megOS megy rajta. Igen. -ja. Azel lehet, hogy nem mindenki értene velünk egyet, de majd é, Igen, főleg a videója után. Igen, igen, abszolút támogatom, igen. hogy... Biztos meg annak is a, a, a hülyeségei, de de sajnos sketch csak uh, meg OS alatt van. <laughs> Igen, és fejlesztői oldalról is tudom, azt egyébként, hogy uh, ja, meg lehet élni egy luxon, valós, én is sokáig értem rajta, de hát amikor még Pesten dolgoztam, elég sokat összesen vettem uh -huh. vele, és... Nektek is megvannak ezek a macOS-specifikus apjaidok? Persze, abszolút. Igazából most tudnám is sorolni, tehát magam hát Én az... igazából az Xcode-ot ismerem csak. Az Xcode... Most az Xcode a legrosszabb példa egyébként ha. a fejlesztői szemszögből, ugyanis az Xcode egy nagyon-nagyon rossz id Azóta kezd, hát most pofóznám magam, de jobb lenni, mióta most újraírták, és most nincs itt egyik munkatársunk, aki tudna látámasztani, hogy ezt most hogy mink merre. Én nem feleztettem még ugye Swift-ben, meg ugye objektív szíben, ugye ezek a Apple által készített hardverek nyelvei, Ezekben még ugye nem fejlesztettem, csak ugye próbálgattam, meg de nem igazán, nem igazán csináltam benne olyan lényegi dolgot, tehát nem tudok relevánsan véleményt formálni. Abból tudok véleményt formálni, amit közösen alkottunk. Ugye nyilván én más szekcióját csináltam egy, egy adott applikációnak, most itt névlegesen a backend-et, ő pedig csinálta az applikációt is, és hát én láttam, hogy ő szenved. Meg azt is láttam, hogy én mennyire szenvedek, amikor ki akarom próbálni azt, amit éppen csináltunk. Hát igen, mi egy volt egy a szenvedéstárgya? Szenvedés mm, az a fura, most én tényleg lehet, hogy butaságot mondok, de van valami olyan cucc, hogy Cocoa Pods. Ez valami dependency manager cucc lehet, vagy nem is tudom mm. igazából, hogy ez micsoda pontosan. És mert van egy másik ilyen package manager -e a Swiftnek, az a Swift package manager. Milyen meglepő. De valamiért ezt a kokoa cuccot használták jobban, vagy használják jobban. Most lehet hülyeségét mondok, és pont fordítva van, de teljesen mindegy. Teljesen lényegtelen, majd kijavítanak. Igen, igen, majd, majd mindenki megpofoz. <gül> majd, majd jönnek a savazások. Ja, ja, nem is tudod bűről beszélsz, ott beszélsz. Ja, körülbelül, hát itt elnézést is kérek, de nem. Tehát, hogy az a helyzet, hogy ugye ki akartam próbálni, lehúztam a repozitoriból ugye a dolgokat, és azt mondtam, hogy akkor én ezt most jól megnyomkodom, vagy legalább átrakom az iPhone-ra. Hát ez olyannyira nem ment, hogy már a dependency nem sikerült lehúznom, és miután lehúztam a dependency ket és megnyitottam Xcode-ba, akkor ott valami nagyon durván elszúrt az Xcode, és meghalt a teljes projekt. Aztán húzhattam le előről az egészet, és akkor megint, tehát ez ilyen előről kezdős folyamat volt, megint és megint. Aha. Aztán mindjárt eszembe jut, az IntelliG-nek van egy, egy ilyen megoldása rá, ez az kód, elvileg az jobb. És hát most már nem, de elvileg akkor még jobb volt. Amikor abban megnyitottam, na az lefuttatta a dolgokat, de ő meg olyannyira elszúrta, hogy miután újra lehúztam az egész kódot, még mindig nem volt jó. Tehát ott, ott valamit biztos, hogy a rendszermokban cseszett el, vagy valamit bekesselt. A franc se tudja, de igazából sokat szenvedtünk vele. Tehát összességében, hogy ne nagyon térjünk el ugye a témától, az x szerintem az egyik legrosszabb példa arra, hogy egy fejlesztőnek miért jó, jól meg. A, a, a, a, be, bele bele trafáltam, jó? De, abszolút, nem az van, mint hogy... amikor... Mondja csak, mondja csak nem az van, hogy a Apple termékekre nem tudom mondjuk iOS appot csak X kódba lehet írni. De abszolút, csak azzal tud fordítani. Aha. Ugye meg hát nyilván... Tehát akkor ez szükséges a... rossz. Igen, ő pont az a szükséges rossz, mint régen volt a Windows fónokra a fejlesztésnél, hogy mindenféle licenzt kellett. Mm. Úgymond meg kellett kérni a Microsoftot, hogy légy szíves, hagyj fejleszünk a platformodra, mert szeretnénk. Ö, ők pedig még ezt meglehetetlenítették több fallal mm -hmm. is. És ugye emiatt is volt, szerintem emiatt is halt meg az a platforma. Egyébként mm, hát itt, itt minden nem minden az más. a féle szükséges rossz. Igen, volt ott minden, de szerintem főként ez volt, hogy ugye nincs a Skype-ot átvették. Akkor is, akkor is valami megtört szegény Skype-ban. Igen, most már egyébként egész jó. Most azt nézem, hogy miután kijött az új verzió, ez kifejezetten, ez kifejezetten tartható és vállalható. Igen, ezt is valaki szereti, valaki meg iszonyatmód savazza, de... Bár vannak benne olyan dolgok, hogy Néha a beszélgetésnek a neve helyett a valami hash vagy ID töltődik be, és akkor így nézem a nagy hosszú sorozatot Igazából ez benne van mindenbe Mondjuk pont nem a Microsoft-tól várnám, de pum. Uh, ja. Hát ugye, hogy miért jó meg? Én azért nagyon imádom. Az egyik ilyen abszolút uh, kedvencem. Ugye a napjaim nagy részét terminálban élem. És mm -hmm. hát jó, ez nem teljesen igaz. Inkább úgy mondom, hogy a, a fejlesztési idő X-20%-át abban a jelen, hogy nyilván ott kell kiadnem a parancsokat a legtöbb dolog, amit fejlesztünk, parancsori alkalmazásból adódik, mm -hmm. ö, ugye nyilván abból lesz- egy, egy ö, grafikus felület is abból lesz, hogy parancsori alkalmazásból, ahol egy szervert el kell indítanod, bármi egyébként. És erre az ITM 2 az egy az egy úristen, az egy wow. Az az, amit úgy konfigurálsz, ahogy akarsz, berakhatsz bármit, alapesetben nem támogatott billentyű kombinációkat tehetsz bele például. Ugye, uh, mecken úgy van, hogy az altal tudsz ugrálni szavakat, és hmm. a command tudsz uh, ugye ez az elejére, third meg a végére. party Cuc. Igen, ez egy, ez egy third party, mert az el, a, a beépített <coughs> terminál az a terminál Terminál.app. <gül> ilyen meglepő. Az iTerm az pedig egy ilyen külső, tehát a harmadik fél által fejlesztett cucc, de nagyon szereti mindenki. És, És az több? én egyik kedvenc... F... Mivel tud többet? Mivel több. Ha jól tudom, Powerline-t alapból nagyon jól támogat. Ilyen font ligatúrákat is, meg mindenféle ilyen, ilyen fancy dolgot, mm -hmm. amit, amit igazából nyilván nem mindenki igényel. Én például ezeket hát majdnem kimondtam egy csúnyát, de nagyon durván szoktam őket hákolni. Uh, és van egy olyan dolog, amit én imádok, ez pedig a natív fullscreen mód kikapcsolása. Tehát ugye nem tudom, mindenki tudja-e, aki majd ezt hallgatja, vagy te tudod a soma, de a natív full screen en az ugye úgy működik, hogy ha full screenre teszed, akkor gyakorlatilag a másik workspace-re ugrik teljes képernyőben, Aha. az az adott ja, Igen, igen, igen. Ezt igen, ki tudod tudom. kapcsolni. Aha. Ezt úgy tudod kikapcsolni általában, hogy bemész a settings-be, az általában a command és a vesző, és ott szépen bepapálod, hogy tiltsuk le ezt a natív screen t Ha ez megtörtént, utána már úgy fog működni, hogy screen re teszed, és akkor gyakorlatilag kapsz egy teljes képernyőt, egy teljes screen t Csak viszont nem egy külön workspace-en. Igen. Gyakorlatilag, és ezzel egy ilyen kombinációba lehet hozni azt is, hogy tudsz egy hotkit tenni az item kettőre. Én ezt egyébként a command kettős pontra raktam, vagyis vagyis csak nem is a command pontra. Ez azért jó, mert egymás, mind a kettő gomba egymás felett van, és a legtöbb billentyűzeten is, majd erről beszélek, hogy mi az, hogy legtöbb billentyűzeten is, majd egyszer, később valamikor, hogyha valaki eszembe jutottja, de ez gyakorlatilag azt tudod megcsinálni ezzel, hogy bárhol vagy, ezt lenyomod, oda fog ugrani, eléd ez a Ablak. Akármilyen Aha. workspacen vagy, akármilyen helyen, akármi van előtted, ez rögtön eléd hozza, és ha még egyszer megnyomod, pedig eltünteti. És ezt olyan jól csinálja, hogy a kontextust nem veszted el, valamint ö, nem fogja -e tele teleszemetelni az alsó ö, app bárodat, van ez az alsó uh -huh. ö, ikon bár, ugye majd ezt megtapasztalt, hogy mennyire király, csak az nem király, amikor különböző dolgokat szemetel. Jön nyilván, ami mondjuk nem is olyan, hogy lekattintol, és akkor majd feljön. Ez pont ilyen, és ezt nem teszi jó, de ez valami mesés egyébként. A másik ilyen jó dolog, ez a brew, ez a homebrew, Ezzel szerintem találkozni Fox, Ez egy hát egy ilyen package manager dolog meghez, ez is egy harmadik fél által fejlesztett dolog, és és git repository alap, alapú, tehát úgy működik, hogy git repositoryból kezd el betölteni különböző skripteket, Egyébként ez Ruby-ba van írva. Aha, látom. És, ja, ja, és az alapján ugye elkezd szépen generálgatni neked, megtelepítgetni. Most ez összevetve egy aptituddal, tehát hogyha mondjuk Ubuntu-t használtál már, Aha, akkor megvolt, megvolt. ugye is, ha fel akarsz volna, mint ott ugye, telepíteni, akkor az apt ket ugye megvan az, az a dolog. Ugye a sudo apt ket install mondjuk docker. Most ezt fejlesztőknek ez egy ilyen tök releváns dolog, dokert mindenki fejleszt, ugye Dockerben mindenki fejleszt, ez már szerintem, aki, aki, aki konten konténerizálható környezetben fejleszt. Na most, hogyha ezt ubuntu teszed meg, nem a legfrissebbet fogod kapni, nem a legfrissebb dokkert valamiért, ugye nem az van fenn a repozitoriba, ezt nem tudom miért. Lehet azóta már igen, de két-három héttel ezelőtt még nem az volt, ugye nyilván. Ö, meg egyébként sok ilyen példát mondhatnék, de ez homebrew például nem így van. Hát, hogyha te valamilyen Mac fel akarsz állítani, és írsz egy scriptet, hogy melyek azok az általános applikációk, amiket fel akarsz egyből tenni, és azt lefuttatod egy új mac költözéshez. Egyébként nem is kell, mert a Mac-ről mac mac költözés az, az megint csak valami fenomenális dolog. I egyébként. Igen, igen, igen, arról ódákat zengenek. <gül> ez, ez, ez, ez konkrétan olyan volt, amikor nekem egy Macbookerem volt egy, egy, egy fél éve, mm. akkor tettem le, akkor volt meg egy másfél éve az a laptop, én azt imádtam. Az mindent meg tudtam vele csinálni. Nem, eladtam. Fájó szívvel. <gül> eladtam. Igen, igazából nagyon, nagyon tényleg fájó szívvel adtam el. Hál' Istennek egy, egy, egy hozzáértő és jó aranyos kezekbe került, akik majd szépen gondozni fogják. Ő neki már volt egy MacBook pro -ja, de a barátnőjének akart. Aha. Mondjuk most utólag belegondolva lehet, hogy nem egy jó kérdbe került, de <gül> az baj. neked is olyan gép volt, -e, amin nagyjából így megtanultál mindent. Mm, az volt, igen, pontosan. Ez ja, a nekem, is, mindent, nekem is van mindent. egy ilyenem. És én is már eldöntöttem, hogy nem mondjuk, akarom maradni. Mondjuk előtte nekem ugye volt laptopom, tehát ha reális akarok maradni, ami, hogy min, ahol mindent megtanultam, az egy Asus laptop volt. Ja. Ez a mindent, őt, ez egy kicsit őt, őt a hangzott, Nem így kellett volna fogalmazni. Tehát, hogy így az elinduláshoz mindent megtanultunk. Igen, a, a minden alatt inkább azt értem, hogy az addigi tudásom azonnan jött igen. <gül> Ez a, igen, ez, ez tényleg furán hangzik, így utólag belegondolva. Ja, hát ja. Túlendulunk uh, rajta. Hát most figyelj, igazából, ha belegondolsz, Töleg mindent ott tanultál, de ez múlt időben véve, ez teljesen valid. Igen, végül is. Na, hát, ugye, megbuk erre volt, megbuk Arra látélni erre a Pro-ra, ez egy 2015-ös Pro. Hát kom komolyan egy két kattintás mm. volt egyébként, tehát alapból a cloudba fenn volt minden íróasztali, meg dokumentum dolgom. Egyébként tanulni, azt meg kell tanulni, hogy nem szabad dokumentumokban tárolni, ha fejlesztő vagy. Meg egyébként, hogyha a photoshop az sem biztos jó a dokumentumokba, dokumentumokba mentegetni a dolgokat, mert az ténylegesen fel fogja szinkelni az iCloud-ba. És akárhogy is 230x forint egy, egy Úgy, nem tudom, egy az elég az 50 áll, áll, gigás, áll előfizetés. Igen, egy dollár, azt hiszem, ha Aha, hát igen. Csak az az 50 igaz, azért elég hamar ah, betelik, hogyha igen. hatalmas fájlokkal dolgozol. Szóval dokumentumokban semmiképp ne tegyél. Most ez egy ilyen előre megejtett Aha. jó tanács igazából. Hát nagyon, nagyon jó. És hiába ragozom az Apple egy tényleg, bocsánat, de fikázható cég nagyon sok helyen, és most elég sok hibát felhalmoztak, ez tény. Igen, igen. És uh, igen, elég pofátlan, hogy mekkora összegeket kérnek el uh, gyakorlatilag ugyanazért éveken át. Tény. Hát, bizony. De azt is Lásd tudom mondani, minni? hogy... <gül> igen, ha uh, Ja, de most mondj nekem még egy laptopot, ami nem ennyibe kerül, és fémházad van, tök billentyűzeted, eszméletlen király képernyőd, ami retina. Ö, hát igen, igen. Ennyire Ez szuper jó touchpaded. mértékben igaz, mert az XPS is egy drága. Aha, és akkor itt kiraktuk a 18 os karikát. Szóval az XPS is egy nagyon drága termék, ami a 15-ös MacBook mellé van pozícionálva. Hát igen, a minőséget meg kell fizetni, <gül> sajnos. Ez abszolút így van. De most gondolj bele, ha felcsapnék most, sőt is fel is csapni mondjuk egy valamilyen uh, ilyen szájtot, ami, ami gyakorlatilag ilyen laptopokat társít. most nem tudom, kimondhatom el, laptop van. mondjuk, most ez jutott az eszembe először. Uh, Hát biztos vagyok benne, hogy 300 000, sőt, bocsáss meg, 400 ezer nem fogok olyat találni, ami esetleg megfelel olyan igényeknek, hogy azon nap, mint nap tudjak dolgozni. Igen, igen. Hát, igen. És ha még azt is hozzáveszem, hogy... A business grid, gépek azok, az ahol ott, ott kezdődnek. Igen. igen és hogyha még azt is hozzáveszem, hogy szeretném, hogy fémháza legyen, mert uh, nekem volt már műanyagházas laptopom, és uh, hát csúnya dolgok jelentek meg a képernyőn, hogyha betettem egy táskába, és véletlenül megnyomta egy picikét a Igen. képernyője hátulját. A panel levált gyakorlatilag. Uh, meg, meg, meg úgy alapból az érzet, amikor hozzányulsz egy ilyen dologhoz. Meg most, most őszintén. Hát e, persze, meg dolgozik dolgozol, az ember, az aztán sokat. Lecsapod az asztalra, viszed, hozod, minden. Igen. Muszáj, hogy bír, tehát bírnia kell. Abszolút. És most elég sokat dolgozol, én is elég sokat dolgozok, és ezek tartósak. És amellett, hogy tartósok. Én, én mindig érzek egy ilyen, hát egy nem is presztis érzés, mert ez hülyeség így mondani, hogy most rendűnek érzi magát az ember, mert hülyeség. Abszolút nem. Tehát ugyanolyan ember, ugyanolyan fejlesztő, is lehet még rosszabb fejlesztő, vagy rosszabb designer, mint az, aki egy, egy krumpig csinálja a dolgait. De, de most komolyan olyan, olyan érzet, tehát valamikor hozzányúlsz, felnyitod, és ránézel, és oh, eltölti a Persze, lelkedet. A, ez, ez fontos, a hogy hogy dolgozni. Milyen érzésekkel, Igen. ez fontos. Igen. Szóval, ja, én, én abszolút tudom támogatni, hogy átválts erre a másik platformra, és ja, ne is megvan ez, hogy sketches ez csak ezen Igen. van. Igen, és eddig, eddig nem volt annyira uh, fontos ez a, ez a program, de most már így, vagy uh, több startupunk van, így kezd egyre bekúszni a workflow-ba. Úgyhogy most, most kezdésnek kapunk egy 2015-ös gépet, a MacBook Prot, 15 Solosat. 15-ös, 2015-ös. <gül> és. <gül> Igen. És majd az, az lesz a közös sketch gép, de valószínű, hogy beszerzek valami sajátot is. Illetve. Itt van a kis ördög a fülem mellett, hogy egy állj meg azért azért itthonra nem lenne rossz. Na és akkor is érkeztünk a kérdésemhez. Reforbist Apple terméket te vennél? Hát ez egy nagyon jó kérdés. <gül> Ugye két, kétféle megközelítés van és nagyjából a fórumokon is ezeket hallott, hogy van, aki azt mondja, hogy hát ezek a gépek nem két-három, meg négy évre lettek tervezve, úgyhogy ezekkel akár öt-hat, sőt, az Agyvihar ö, podcastből ö, talán Strobinak egy hat éves iMac-je van, és ő azzal, azzal nyomja. Szóval, hogy, hogy tényleg kiváló minőségű termékek és bírják a strapát, viszont uh -huh. second handből venni, ugye nem tudod, kihasználta, hogy használta, egy, egy kicsit, kicsit macerás lehet, meg hogy meg, hogy, hogy szervizelték, vagy takarították-e, Ilyen, ilyeneket nem tudsz ellenőrizni, mert igazából azt mondanak, amit akarnak. Az újnak, újnak viszont Bár... magas az ára. Úgyhogy az a pedig az az egyetlen baj. Bár hogyha munkára kell, akkor, akkor teljesen más a helyzet azért, mert nyilván egy olyan gép, amin gyorsan dolgozol, kényelmesen dolgozol, könnyű, tudod hozni, vinni, és, és mondjuk teszem azt néha egy előadáson is előveheted, és hát valljuk be egy kicsit máshogy néznek az emberek egy olyan emberre, aki aki egy megbukkal jár. Mondd ki, egy konferencián rohadt jó epénésze jön az embernek, hogyha van olyan villog. Igen, igen. Igen. Úgyhogy tényleg igen, néztem itt össze-vissza ilyen videókat, mindig szoktam nézni ilyen előadásokat is. És így végignézel a hallgatóságon és mindenhol világít az alma. Illetve hogy most már nem, de általában azért mindenkinek világít még. Hát igen. Igen. Nehéz kérdésem, hogy egy ilyen beruházás. Mm. Mi mindig a laptopot jobban támogatom, és abból is a 13-as laptopot, bár ugye itt a kettőnk véleménye eltérhet, hiszen neked fontos az, hogy nagyobb felületen lásd a UI-t. Hát igen, igen, de monitorra rá lehet kötni, nyilván nem olyan lesz, mert nem retina, de Mm -hmm. Igen. Nyilván. Vagy lehet retina is, csak akkor ugyanannyibe fog kerülni a monitor, mint egy, mint egy refurbished Diamond Így van. Így van. Pont a, egyébként pont annyi. Tehát egy refurbished 4K-s 21,5-ös 3,4 GHz-es iMac 8 GB RAM-mal az 560 ezer forint. Az a cucc pedig 400 vagy 500? Mennyi volt az, ami a hivatalos Apple sajton kim van? Az az LG, azt hiszem, 4, szem, 4 azt hiszem, az 5K-s. Hmm, tehát majdnem igen, ott van, igen. azért. Igen, úgyhogy uh, szerintem az iMac az, az egész uh, jól be van árazva, mármint, hogy így reálisan be van árazva, nyilván egy drága gép, de, de azért kapsz is valamit. Tehát... Uh, Hát igen, de ahhoz a géphez még vehetsz drága perifériákat is igazából. Hát mit? Hát, és én ezt első adják, kézből adják tudom adják mondani. <laughs> az iMachez a... Na, akkor itt tisztázni kell a dolgokat, mert biztos. Aha. Igen, igen. Tényleg? Magic mouse-t és villentyűzetet, mert... Magic keyboardot kapsz hozzá. Itt jegyezném meg, hogy nem tudom miért fájt belerakni egy billentyűzetvilágítást abba a nem épp olcsó Magic Keyboard-ba, de mindegy. Nem tudom, én, én mai napig bezenfidózok. <gül> <gül> Nekem van egy Magic keyboard is, még az első ö, generációs, egy Magic Trackpad-em, az is az első generációs, és egy Magic mouse-om, az a második generációs, ebből a második generációs Magic Mouse, amire tényleg azt mondom, hogy ja, ez, ez, ez oda van téve, ez nagyon király és pontos is állati. A, a trackpadre azt mondanám, hogy arra, arra nem ártan egy, egy csere, mm -hmm. hogy, hogy ez a második generációs legyen, mert jó, nyilván nehéz összehasonlítani a kettőt, hiszen a klikkelés itt, itt gyakorlatilag hát egy hardveres. Uh -huh. egy mechanikus klikkelés, mert, és ez számomra nagyon fura, az alján van két ilyen kis gumi, ö, ilyen dom, ami ugye azt hinnéd, hogy az arra van, hogy ne nagyon csúszkön el. Erre is van egyébként, de mindez a két gumi dóm benyomódhat, és az a klikkelés, <gül> az úgy érde. mondom. Nos, ez a Trackpad 2-nél már nem így van, a Trackpad 2-nél van. És ott már nem elemes, hanem konkrétan töltős. Ami, ez, ami eszméletlen király egyébként, tehát ö, piszok király. Ö, és az már egy ilyen tömörebb dolog. Tehát az, egy, az úgy néz ki, mint egy ilyen faék, amit beraksz az ajtó alá. Lehet valaki ez is Az úgy ki, atlán. mint, ö, ja igen, igen, mondjuk azt, azt, azt megnézném, hogy egy Hát egy laza 60 ezer forintos terméket betonják. nem kerül? <laughs> Na mindegy. Hmm. Igen. De az az iMachez azt hiszem 20 ezer forint plusszal lehet kérni a mouse helyett. Helyet, helyet igen. igen. Uh -huh. A mouse 2 az 30 ezer forint. 36. Oh. A trackpad 2 az olyan 60 körül. Hát nagyon nincs lehet 50 valami. Ja. igazából az a plusz 20 az gyakorlatilag tényleg. Ki fizeted. <gül> igazából. Szerintem egyébként az árba valakiból benne van a villantyűzet és a, az egérkobó, Tehát az már szerintem úgy van beárazva, tehát hogyha kivennénk ezt, lehet uh -huh. egy kis olcsóbb is lenne. Nem tudom egyébként, ha most venné, vennék egy imac et mit kezdenék egy, egy plusz Magic keyboard és egy Magic mouse szal de, ja, ez kicsit nekem fura egyébként. De amúgy a véleményem nem vázik a Bluetooth alapú technológia, hogyha nem ilyen hardcore gamer vagy, meg ilyen nem is tudom, nem is tudom, mi az, aminél még nagyon fontos a nagyon durván pontos válaszidő, akkor ez egy eszmétlen Szerintem kimerült a gamingnél. Igen, lehetséges. Tehát az, amikor bemész a Bluetooth konfigurációjába a Mac-nek, és annyit látsz, hogy Lajos Magic keyboardja, Lajos Magic mouse és Lajos Magic trackpadje, ez ami mi álom, hogy nem kell dugdosni össze-vissza, hogy az amúgy nem túl sok portot tartalmazó igen, MacBook igen. Pro nem lesz lefoglalva egy a billentyűzetnek és egy az egérnek, vagy nem kell bedugdosnod ilyen Logi Link meg Asus ilyen elosztókat, Hát ez, ez, ez valami mesés érzés egyébként. Igen, ezt mm. már tapasztaltam, de az mondjuk a kis zsákát emel. És már elég kevés sport van. Mondjuk ők, igen, ők beleraktak két, hármas USB-t, meg Tehát van benne. Egyedül a internet csatlakozót sporolták ki, de a Skype-szivel megoldottam. Mm. Na jó, az elég unszimpatikus. <sínt> Azért a Ethernet, azt nem tudom, szerintem ráfért volna már. Hát, amúgy. Vagy nem? Vagy az, az, az nagyon nem, vastag nem, lett volna nem. már oda vagy. annál, annál vékonyabb már ez a gép. Vagy akkor adhattak volna egy ilyen mostani ázusos megoldást, hogy adnak egy USB-satellitet. Hát, magyar bilding se adtak hozzá, tehát. Ilyeneket nem vártam. Jó, mondjuk az XPS. Az XPS nincs is Magyarországon, vagy van? Az nincs Magyarországban, hát akkor ugye is szabad elvárni. Szürke importból. Mi, ha már a kimondtuk, akkor az is kimondhatjuk, mert amúgy tényleg megérdemlik a dicséretet. Írtam nekik. Segítettek, ugye ők hivatalos kereskedés, és körülbelül egy vagy, két, egy vagy másfél hét lehetett. Úgyhogy ö, tényleg pikpak ment a dolog. Írták a konfigot, uh -huh. mennyibe kerül, miket lehet választani. És küldték. Tök jó, tök jó volt. Nem rossz az Igen. Mondjuk nyilván egy ilyen áru azért már elvárja az ember, hogy, hogy ö, oda tegyék magukat. Hát, uh, igen, azért 790 ezer forintról beszélünk. Az viszont. nem gyenge. Uh, viszont én nem feltétlenül várnám el a, a Magyar Billentyűzetet. Én nem vagyok a Magyar Billentyűzet hívő. teljesen jó. Tehát így uh, szoktam most már én is húzni ilyen kisebb oldalakat. És VS-kodot használok amúgy. Uh, <laughs> és, és tök jó angol bílentyűzeten uh, kódolni. Uh, igen, hát arra lett, igazából ugye hát a kódolás nyelve az angol, ezt igen, igen. tudni illik, és hát ugye nyilván, aki meg a, aki legelőször megalkottat mondjuk egy magas szintű programozási nyelvet, az nyilvánvaló angol billentyűzeten tette, tehát nyilvánvaló olyan karaktereket használt, amit a legkönnyebb belérni. És hát, hogyha összevetjük akár mac akár bármelyik más platformon a magyar kiosztásokkal az angol kiosztásokat, ugye az angol kiosztásokhoz csak a shiftet kell használni, ahhoz, hogy különleges karaktereket üslek. Szóval az, az szerintem egy áldás, amikor csak a shiftet kell nyomni. Én sokkal gyorsabban tudok rajta egyébként gépen is programozni. És a, én ismert is vagyok azért így az emberek körében, hogy, hogy kicsit gyorsabban jár a kezem, mint ahogy gondolkodok. Sokat befürzt. Hát már nem egyszer rá példa. igen, Igen-, ezt nagyon sokszor szoktam a alt Backspace használni de. Mm. Ugye ez sokszor volt már rá példa, hogy így elkezdtem beszélni, írtam, és hamarabb írtam le azt, amit még nem gondolkodtam ki, és valami nagy katyvasz lett belőle. És akkor ezt, amikor így demózol valakinek valami ötletet, akkor ez így eléggé ö, hát lehangoló, mert ugye azt hiszi, hogy hát ez szar. De igazából nem, csak csak ugye még nem értél oda a gondolatmenetetben, és ez nem mindegy, szóval ez, ez ilyen, mindig gondolkodjatok, mielőtt írtok. Ez, igen, ez nagyon fontos. Nagyon fontos. Magyar B&T úgy a Word -re van optimalizálva, mivel minden iskolában az Office-t tanítják, és ez nagyon fontos a mai gyerekeknek. Kappa. Persze, hát abból igen, fogsz megélni. Ez is, ez is jó téma amúgy, hogy, hogy miért mi... erőltetik annyira. Actually, én használt veszem. Igen. Figyelj, nem is a Word-nek. Na jó, Igazából a Wordnek is, tehát szakdolgozat írásnál nyilván jó, hogyha tudsz kezelni egy ilyen cuccot. Nem mondom, hogy nem tudnál kiguglizni, de valószínűleg több idő lenne kigugliznom, hogyha nem is hallottam volna még arról, hogy, hogy... <gül> Makro. Nem, tehát nyilván nem. Nem, mint hogyha makrót tanítottak volna. Nem, hanem mit tudom én, ilyen behozás, meg ilyenek, hogy tudom, hogy azt, hogyha rákatintok a rulerre, akkor valószínűleg ilyet fogom megtalálni. Nem is az word mondom, meg nem is a powerpointot bár azt is tudom kamatoztatni, hál' Istennek Na, most már. Szert. Egyre több előadást csinálgatok, meg ilyenek. De az excel na azt nagyon és ezt tényleg, tényleg érzem, hogy, hogy teljesen mindegy, hogy hol csinálom, Numbers-ben, vagy Excel-ben, vagy Spreadsheet-ben, vagy, vagy tényleg igen, tényleg Igen, annak, esemlék, annak van értelme valami a dropbox nem Egyrészt egy valamilyen már beszélni, funkcionális programozási alapot hmm, ad egyébként jó, keres, Nem mondom, hogy jó. Nem mondom, <gül> igen, amit én utáltam, hogy a magyarul igen. mondott a tanár, mert én mindig az angol dolgokra voltam rá, szokva mindegy, és utána nagyon rossz volt a Aha. search. <gül> hogy így most az igen, melyik a Ha az, az ember adja, akkor és hirtelen kérdeznek tőle valamit, akkor így az, az most melyik is? De közben meg tudja? Igen. Persze. Igazából egy teljesen jó, tehát nyilván funkcionális programozás, hogy nem mondom, hogy egy egyszerű metodológia, de egy hát könnyen tanulhatónak mondanám igazából. Ö, nyilván simán megoldhatták volna, hogy egy multiline dolog legyen, mert egy, egy ilyen kis felső sávba írkálni egy rohadt hosszú Képletet az nem gondolnám jónak, nyilván. De amikor már tartotok egy két és fél óra Scrum meetinget, és éppen user, user story-kat írtok, és user story-pointokat osztogatok, meg ilyen dolgok, és mit tudom én, összejött X user story, és már rohadtul unod a banánt, amúgy ez tök menő így. Ezt lehet, legyen. hogy hallgatni fogják. A többiek beszélnek is. De folytás nyugodtan. Nem baj, igazából az, ugye ez ugye ez nem, nem, nem titok, dolog. tehát nem mondok ugye céges dolgot, ugye nem szivárogtatok ki, vagy valami, de, de ez ilyen tök jó moment volt, ez egyébként a pont a mai nap, hogy így, már egy kicsit így, így untam a bonát, hogy ah, oh, nem hiszem, mert hát már el is veszettem a fonalat, amikor így ezt meg, az, meg amaz, és így mondom, hogy hát jobb, számoljuk már meg, hogy hány, hány story point jött össze. És akkor tudod, van, van ilyen, ilyen uh, Unique Count spreadsheetbe, és akkor Unique Count-l összekountoltam a dolgokat. Jó, ki, azt, mit tudom, én most és 45 és akkor így jó, most hol tartunk, és akkor uni ba oda, ahol már írtunk user <gül> és akkor így tudod, így lejött, jó, akkor osszuk már le, és akkor így tök jó volt, hogy így mutatom, srácok, jól van, most 45 per 10x-nél járunk, így jól haladunk, és akkor mindenki így jót röhög, ez egy ilyen tök jó de érzés. Vagy a csapat stréber. Aztán utána még ráadásul egy ilyen feltételes, ja, ja, ja, de még figyelj, mert akkor leszek igazán stréber, hogy megcsináltam, hogy feltételes formázással bezolgéljön, hogyha 80 ot elértük. Amikor lehet menni. És hogy hogyha elérjük a 80 ot akkor húzunk ebédelni. Igen. <gül> és itt <így> találkoztunk ma. <gül> igen. Ja, igen, az Excel és a társai, az jó, az jó. Én is sok mindent vezetek ott, ilyen logolást is vezettem már ott, meg, meg ugye ilyen pénzügyi dolgokhoz is tök jó mi, mi mennyibe kerül, meg ilyesmi. Egy darabig, igen. Hát az olyanokhoz egyébként én is sokat használtam, hogyha gépkonfigurációt ah, igen, kell teszelakni. Nem összerakni. ilyen mindennapi dolgokhoz, hogy számlák, meg bevásárlás, meg ilyesmi. Arra van ilyen Wynab, vagy micsoda. Meg tudod, mihez volt még jó. A, igen, a uh, monetize-fi, mm -hmm. monetize vagy valami hasonló. Tudod mire, még, Tudod, mire volt még jó mostanában? vezetni, hogy mennyibe kerül épül oh. a videókártya. Hát igen. igen. A nagyon szép grafikonokat lehet akkor. Nagyon durva volt most kirajzoltatni vele. Amúgy kéne csinálni egy Az ilyen b 3 es Biztos, hogy kiír valami hegy. Es végével. Nem rossz, csak kellene találni valami sort, ahonnan ki lehet szedni. Ö, ezeket iponom, az adatokon van, vagy, ilyen ár mikor mennyi volt? Visszatekintős grafikon vagy micsoda. Aha. Igen. <gül> <gül> uh, bú, home, home projekt. Akkor lehetne csinálni egy konkrét, esvégében animált, ilyen mappet tudod, és, uh, és akkor hogy görgetsz lefele, és akkor. Tök menő lett, Igen, ne? igen. Sajnos nincs a de meg nem a nem 48 órás órás bevezetése. <gül> Jó. Vagy ez a visszafele tekerős <gül> óra, ami visszafele Ú, jár. Úgy, én amúgy nagyon rákészültem erre a, erre a ja. figmára. Aha, a figmára. A figmára? Mm, át, át kéne kötni Szóval mennyire jó ez a Mac OS. Amire van figma. Amire van sketch, és természetesen sketchből van igen, figma. Igen. igen. igen. Amúgy a, a figmákban az a jó, ja. hogy kezeli a fájlokat Egyedüliként a piacon szerintem. Mennyire jól. Pont annyira jól, mint a Photoshop-verő. egy olyan... Hát most behúztam a múltkor egy, egy látványtervet. Én egy olyan 80, 70 és 80 százalék közötti pontosságot tudnék meghatározni, szóval azért annyira nem, nem jó. De hogy ilyen alap lehet használni. Te, te próbáltad már? Uh -huh. Aha. A figmát? Hát miután, után mm -hmm. utána nézegettem, de még nem próbáltam ki úgy élesen. Csak uh, valahol én láttam, meg ezt, hogy sketchfájlokat kezel, és ugye ilyenkor mindig eszembe jut az Affinity Photo és a, a Photoshop esete, amikor nem volt másra, meg kell ment, csak egy Affinity, Affinity Photo, és valahogy meg kell nyitnom egy PSD-fájlt, és hát, uh, hát uh, mondjuk úgy, hogy mint általában Igen. az Adobe termékek Igen. nem kifejezetten tartják. Ezt én is próbáltam már amúgy. Ezt a, ezt a lehetőséget, hogy van más Valamit is. jól át tud ö, konvertelni, nem de, megy. de azért a legtöbb dolog az, az problémás. amitől szomorú. Eléggé, eléggé. És most gondolj bele, hogy, hogy mennyire király ez az a az nagy királyság egyébként. És mennyire... Mennyire levesz le egyébként ez az értékéből? Mert, hát igen, hát nyilván, de ez, eltelmet... ez sajnos nem az Affinity uh, hibája, hanem a, az Adobe-nak a, a hülyesége. Mert, mert tényleg uh -huh. nagyon zárt az egész rendszerük, és, és nem lehet semmit sehova importálni, csak illusztrátorból, Photoshopba és fordítva, és sokkal. Illetve most már XD is van, Adobe XD. Amit uh, én bevallom, hogy uh -huh. megnyitottam, csináltam benne pár alakzatot, és így ennyi volt. Mert az az igazság, hogy nem hiányzik még egy Adobe szoftver. Éppen eleget használok, így is. <síns> Pont, ah, pont ah, arra használod, amire igen, kitalálták. Igen. Igen. Ah, És jól, uh, amúgy így. az is 30 uh, dollár havonta, míg a Figma 15, de amúgy meg, hát uh, igen, évesbe. Évesben, haviba meg 15. Ja. Uh -huh. De igazából a free is el lehet sok mindent, uh, tehát abban is lehet dolgozni. Ah, olyasmi, igen, az ilyen freemium, az... uh, Egy dolog van, amit, amit mindenképpen uh -huh. uh, el szeretnék mondani róla, és ami szerintem überfasza. az uh, az, hogy megcsinálsz egy, egy, egy látványtervet, mondjuk egy app design ugye kiválasztod a mondjuk iPhone 8 uh, méretet, megcsinálsz mindent, és van egy olyan lehetőség, mm -hmm. hogy megmondod az alakzatnak, hogy ö, mihez viszonyuljon, amikor átméretezik. Tehát például van egy ö, header, és akkor annak azt adod meg, hogy a, a felső ö, részhez igazodjon, illetve a jobb és baloldalhoz. És hogyha Megcsinálod, ezt konkrétan majd, hogyha regisztrálsz, akkor van egy ilyen demo benne, van egy app, látványterv, és iPhone 8-ra lett tervezve, jobb oldalon a mondjuk az iPhone s t és a látványterv az beszűkül, uh -huh. tehát így responzív. És ez annyira menő, és így minden ne. pontos, és, és minden ugyanott van. De csak. Uh, mondjuk a képet egy kicsit lekicsinyíti, a, a text uh, uh, féleket, kicsit összép tolja. Szóval ez úristen ez nagyon menő. Ez, ez, ez ilyen. Ez. ez... Hú, most egy kicsit ez most, most, most megmondom őszintén, egy kicsit ráhezmültem. Ne next és next ki próbálni, uh, És használni akarom. Megmondom őszintén, nekem mindig ez a gondom, hogyha valamit sidebuildelni kell, hogy kitalálja a XY designer, hogy hogy, mint merre. Tényleg. Viszont egy csomó helyen nincsenek meg azok a breakpointok, -ok, amikor ténylegesen átalakul a UI. Nincs meg, és hogyha ezt egy ilyen cucc valóban meg tudja neked mondani, tehát hogy konkrétan meg is tudja neked vizuálisan mutatni, hogy ez, ez ezért is így van. Ez ja, nagyon érdekes. Hát az, az, én, én, én is pont most találkoztam ezzel, hogy az Optimangnak húztam ezt a, hát egy ilyen landing oldalát, és ugye mit csináltok? <gül> az egészben ez a legszebb, mit csináltok, és, és ugye még rengeteg időt kellett <gül> csak azzal, hogy uh, kitaláljam a mobil nézetet, mi hova csúszson, mert, mert pont olyan terv volt, hogy ilyen uh, kis fancy. Viszont az azért nem rossz, Igen. igen, igen, igen te gyárodod meg igen. a saját dolgaidat. A baj az, amikor egy időkorlátod van, ami alatt meg kell csinálni. <gül> És, és ezt nem tervezted bele. Oh, Aha, ez a uh -huh, uh -huh. deadline. Igen, úgyhogy hát igen. a másik, másik tök jó dolog benne a, a team library, hogy amivel igazából egy ilyen design szisztémet tudsz építeni. Tehát, hogy megcsinálod a, a komponenseket, és, uh -huh. és behúzod a librarybe, és azt az összes csapattagod láthatja, és Külön projekteket tudsz csinálni, mint például uh, Coders Rank ui kit, nem tudom, Optimum ui kit. Hmm. Ez olyan dolog, mint uh, most próbálok egy élő példát felhozni, hogy tegyük fel, uh -huh. elkezd, te vagy a, a Spotify, igaz? Elkezd, elkezded tervezni. Nem, ez a Spotify lehet pont nem a legjobb, ö, nem a legjobb példa, hanem inkább felhoznám uh -huh. mondjuk a Slack-et, hogy ö, elkezdett, te, elkezdett tervezni a UI-t, szépen megcsinálat az átmeni, átmeneteket, breakpoint stb. Uh -huh. És megtervezel egy gombot mondjuk, és azt mondod, hogy innentől kezdve ez a gomb, ez a default primary gombunk, ami egy ilyen akciót végezel, és ezt a library-be beleteszed, és ezt konkrétan fel tudod arra használni, hogy később, ha bárhol kell egy ugyanilyen funkcionalitású, ugyanilyen indítatású gomb, azt be tudod húzni, és konkrétan meg tudod mondani, hogy igen, ezt szeretném használni, mert nyilván konzisztensnek kéne maradni a UI-nak, hogy igen, a user az igen, ne igen, vegyen igen. ilyen. illetve a ilyen confused, igen. Hogy, igen. hogy ha a még gyors. gyorsítja, hogyha ugye megvan a style guide hozzá a frontend frontendesnek és akkor hát abszolút, tudja, abszolút, hogy milyen klaszba kell betenni, meg ilyesmi. Nagyon, meg. igen, nagyon jó, ez amit ez az nagyon gyorsan meg az nevezetni mindenkinek, szerintem. <laughs> <laughs> <laughs> Ezért ez egy elég nagy öreg. Igen. Igen. Most vajuk be. Igen. De majd erről lesz egy előadás. Uh -huh. A jövőben. Wow Igen. Király. Valahol van. Hány, hány hét múl vagy, hány hónap múlva van? már csak K2be fe, fértem Na, be. Nem rossz. De neked is lesz, lesz, lesz nem? Kettős előadás. rossz, amikor. rossz. Jaj, még q be március közepén fogok majd gráf adatbázisokról előadást tartani, és abból is a neo 4 t fogom kiemelni, mert egyrészt az tetszett a legjobban mm, az a az adatbázisok közül. Más... A gráfalatbázis, hát igazából ez egy eléggé elterjed, elterjedhető, meg elterjedt dolog, mert gráfalatbázist mindenhol tudsz használni manapság, hiszen ezeknek az adatbázisoknak pont az a, a rákfenéje, hogy, hogy a kapcsolatokat is tárolják, hmm. és a kapcsolatokat mint entitást tárolják, és hát ez így hülyeség, meg hülyén hangzik az, hogy entitás, de mint elemet tárolják a, a, a kapcsolatokat, az egymás közötti kapcsolatot, tehát tényleg egy gráfot graph, uh, tudsz kialakítani. És hogyha ezt összevetjük a használt relációs adatbázisokkal, és a relációs adatbázisokban ugye levezetjük ezeket a kapcsolatokat, akkor úgynevezett query time, tehát a lekérési időben kez... kötődnek össze ezek a kapcsolatok, tehát akkor alakulnak hmm. ki, úgymond, ugye ott össze-joinolgatja az az míg Még ezt itt teszed meg, Igazából nem bonyolul. Na jó, ö, nyilván leimplementálni egy, egy ilyen adatbázist nyilván bonyolult, de, de megírni egy ilyen egy SQL query ugye nem bonyolult. Ö, viszont, hogyha hozzávetjük egy graph adatbázisban ugyanazt a az egy ilyen, hát ez egy csoda. Tehát, igen, ez megint egy olyan, amit, amiről ódákat lehetnek zengni, hogy mennyire király egy ilyen Neo4G például. És hát igazából azért inkább a Neo4j, mert nagyon sok adatbázis, igazából csak simán OSQL, és megpróbálják imitálni ezt a gráf dolgot, és megpróbálják imitálni ezt a kapcsolatletárulást. Uh -huh. Még a Neo4j, az konkrétan gráfadatbázis. Igazából egy, egy íz, ízigvéri gráfadatbázis. Tényleg erre, erre simán el lehetne szállni egyébként Most nekem egy ilyen, két ilyen adásből, annyira komplex a probléma. Nem, nem kapcsolódik hozzá? Hát ah. azért a big data ez valószínűleg távol áll. Azért, azért inkább, mert jó, nem, nem, nem áll távol tőle, hiszen egy, egy normális big data adatbázisnál pont jó az, hogyha gráfokban tudsz dolgokat például letárolni, hiszen, hiszen nagyobb kapcsolati, kapcsolati pontokat is össze tudsz úgy hozni, illetve nagyobb meta adat, adatbázisod lehet mert euh, pont egy ilyen Big data euh, fontos az, hogy tudd, hogy milyen metaadatok vannak az adatbázisodban, mm -hmm. és azokat ki is használd, ugye nyilván. Ha más nem, akkor pénzszerzésre, uh, hogyha meg nem, akkor meg felmérésekre. De hogyha ezt nem tudod megtenni, az elég gáz, akkor lehet Big Data adatbázisod, ugye nyilván. Hát ja, az, az, az, az, az kicsit másabb, de ja. ja. Na, Big Data-nak hát simán elmehet. Is. Szerintem fogjuk, én majd megpróbálom rávenni az ha? embereket, hogy, hogy ez, ez egyébként nekünk pont hasznos. És <laughs> ráadásul nem egy ilyen, mm. nem egy ilyen rocket science, a dolog, meg nem is rocket science az átállás sem, ugyanis uh, out of the box támogat uh, relációs adatbázisról átállást. Milyen adat, adatot át tud menteni egy az egybe is tök menő. Meg megtanulni sem nehéz igazából, tehát nem nehezebb megtanulni, mint egy relációs adatbázis. Sőt, sőt, talán még egy kicsit egyszerűbb, mert pont ezeket a uh, lekérési időben összehozott uh, uh -huh. kapcsolatokat nem Na, kell hát az embernek megtanulnia. Jó, jó, persze. Majd simán. mindenképpen gyere el, meg hát aki megteheti. És Igen, meg majd fent lesz tenyel, lesz YouTube majd jól, megvágom a. YouTube-on, megvágom az előadásodat. Ez még év van. <laughs> <gül> reméljük már Final Ja, meg. jól megvágod, oda vágsz ilyen dolgokat. <gül> hát reméljük. 55. 55. percnél vagyunk. Ja. Igen, lesz itt perc. Ez elég az durván eltelt az idő. Nem az, nem, nem az ő. Ja, ja. Na, figyelj, hát húzzunk be még valamit, vagy vagy, vagy, vagy toljuk innen ki. A ilyen levezetős, es beszélgetést, amit te már elvileg megvettél, nem? Steamen. Ja, Elkezdtem? Kösz szépen egyébként, utólag is. Nem, még nem volt időm, és nem is fogom <gül> a elkezdeni, és direkt nem kezdem el. Kicsit most el vagyok havazva, és nem szeretném, hogy. Igen, hogy igen ez legyen el az időm, hogy Leülni játszani azért, az, az, az be tudja rántani az embert keményen. Főleg ez a, ez a hülye játék, ahol kraftolgatni craft, kell mindent. De, de képzeld, már van jetpeken. Ren, rengeteg, rengeteget ne. szenvedtem. Köszönjük, ennyit. Nem is, is jött, de... mert... Isten, mennyire megkönnyíti a kraftolást az építkezést. Igen. Mondjuk el, hogy mi az hát a, a Violent, mert nem biztos, hogy mindenki tudja, mi az a Violent. Polygon dizájnú kis kraftolós játék. Hasonlíthatjuk a Minecraft-hoz? Hogy ezért tá távol el tőle? Mm -hmm. Én még nem minecraft -oztam. Nem tudom. Minecrafthoz hasonlítani? fújaj, na, azt nem akartam meghallani. Mm, mm, hogy mondjam? A Minecraft az, az, az pont az a játék, ami nem játéknak indult. <gül> ami, amit úgy hozott létre egyébként egy zseniális fejlesztő, hogy ö, valami, valami deck akart összehozni, hogy mennyire jól tud jávában hát gyakorlatilag renderelni, és ilyen game engine-t összehozni, és abban lett egy játék, és már egy kultusz. És hogyha nagyon hasonlítani akarjuk, akkor valószínűleg a játék mechanikát tudjuk I hozzá, igen, szerintem. Igen. Valószínűleg, de nem is tudom, ez a játék, miben, író, miben íródott a violence, valószínűleg egyébként jobban optimalizált, Há, hát mint az a Hát ezért egy 0.7 azt hiszem. Most uh -huh. éppen. Igen. nem es verzió. Tök jó. Ne uh -huh. vegyétek meg, mert addiktív, erősen addiktív és nagyon cuki. Tehát na na nagyon cuki a dizájnja. Én nagyon megvettem. Hát aki, nem, aki lusta megnézni és nem írja le, egyébként igen, igen. benne lesz az adásnaplóba, de Y-Lens, y lens violence. Öhm, hát hogy mondjam, úgy tudnám leírni, mint egy régi ilyen, öh, hát nem Két is kéne, tudom, igen, nem voltak úgy. ezek Pont a búgyóta ilyen mesék, És hogyha ránézek egy ember, akkor konkrétan olyan, mint egy ilyen gyúrma emberecske, csak, csak a, aminél ne van vannak csak csapva késő a sarkok, művesmi, meg nagyon érdekes. De abszolút, abszolút adom, tehát még direkt nem játszottam vele, csak hát ugye nyilván engem is elszokott kapni néha itthon, amikor éppen valamit ügyködök, hogy berokok valami Twitch-et, vagy valami YouTube-ot, és akkor ugye egy-két embernek a, a a szenvedését végignézem, a káváriáját. Ja, szóval. Igen, és, és van napen az emberek, uh, hogy EPG így ez is haut. Igen, úgyhogy. Uh, ahol ahol igen, irány. csak az ez <laughs> az, az, az, az sem azt sem azt is felfedezős. Na. Uh, 12. Tudjuk most mennyibe 15 15 kerül? Egyébként. Euró, talán. Hogyha leszokták néha akciózni, akkor 12. Már is megmondom. Na, akkor most is van valami. 12 euró. Szél. Aha. Szerintem. Megéri-e meg? 15 eurót? Szerinted. Mert, mert tényleg, én amúgy pont azért vettem, mert nem eszik sok erőforrást, igazából vagy két, két gigát foglal, plusz. Hát elhanyagolható A, uh -huh. az erőforrás igénye grafikus kártya szempontból. Tehát az XPS-en 4K-ba, így 30 fps, 35-40, így, így, így mozog. Ja. Yeah. Az azért nem rossz. Ö, nem sajnos, de nagyon várjuk. Azt tudjuk, hogy mekenál fut-e? <gül> oh man. Igen. Pedig én mindig szoktam szem előtt tartani egyébként azt is, amikor is Steam-en válogatok, hmm. hogy ha esetleg elmegyek itthonról, és ha esetleg csak és kizárólag megvan nálam, megkínozzam-e, vagy ne? Nem. Ja, sajnos ez nem. Én egyébként nem is próbáltam még, hogy, hogy lehúzzam rá, vagy valami. Mostanából nem is volt időm. Uh, egy dolgot akarok csak kiemelni a játékból, ami mm. én, én ki akarok próbálni as soon as possible, amikor Igen, felrakom a, a játékot. Ez a Igen. potion, ami megnevezte a fejedet. Ez, ez nekem, nem tudom, nem tudom, lehet, hogy bújult a dolog, hogy van de nekem már déle, a, a szívemet. Van hogy ilyen repülős repnem. potion is. Én ezt nem tudom elengedni. Fogja a karakter, és akkor így, így legy ez a kezével, és így felrepül. Te tényleg annyira pugyuta? az egész, hogy már nem jó. rossz. Meg, meg van, meg van. Igen. Tudom, a, a World of Warcraft az, az, az megvan. Szerencsére. És játszottál is vele? Hát én, én, balszerencsémre toltam bele egy, egy kis időt. A kis azt, tegyük három. Nem három e röve. zárójelbe. E Igen, tehát nem hogy nem toltam nem. bele az elidőt, rendesen. Nem szabad, nem szabad. De ott voltak még ilyen bugyotaságok, ami igazából nem is bugyotaság, Aha. mert volt történeti alapja, hogyha benne volt el az univerzumban. De ott is ugye van egy-két ilyen, hogy noggen fogger elixir, amit így megiszol és kicsi leszel, és hogyha többet iszol belőle akkor meg csontválsz. Tehát ilyen Hát ugyanilyen ilyen bugyúta dolgok simán vannak, és hogyha fel tudnék hozni egy játékot, amit én nagyon szeretek, és sajnos nincs benne ilyen istoreg. Van más isztreg nyilván, nincs, de nincs ilyen isztoreg nincs, az a, a teárja. Nem tudom, az meg e Az az a játék, ami ami nagyon megosztó, mert akinek tetszik, annak nagyon tetszik, akinek nem tetszik, az meg ilyen. Nem utálkozik, hogy ez egy gagyi szar vagy valami, hanem úgy azt mondja rá, hogy hát jó, nekem ez nem jött be, és így ott hagyja a francba. Na majd Nekem abszolút bejött. Tehát ez a játék, ez egy zseniális. Ez zseniális. Igen, egyébként. Úgy látom, van is közös ismerősünk, aki tolja. Uh -huh. Gondoltam, gondoltam, típesz, az ember, akinek 250, 70, <gül> 70 80 játék van a könyvtárában, <gül> majd egyszer meghívjuk és mesél Szépen, róla. Gyertek, de hogy miért nem már, <gül> nem már? Ja, amúgy most nézem, hogy nekem még a Steam könyvtáramban sincs a Violence. Még csak a kód van meg. Nagyon durva. De szerintem úgy lehetményebbe is akkor és a, a, az, első, ah, az első az első, lehet, is. hogy fel is csapom. Hát hogyha holnap még dolgozni azt akarsz. Azt mondod, nem alszok? <gül> lehet, nem kéne. Na jó, Egy akkor ilyen hétvégé, azt lehet, hát, hogy most azt így kihagyom. kihagyom. És, és majd valamikorra máskorra. Az a baj a hétvégű programokkal, hogy ott sincs túl sok idő. Pont a hétvégű programok azok, amik, amik a hét levezetése olyan szempontból, hogy egész héten meló, és meló után valami iszonyítató nagy hülyeséget csinálok, no. ez, ez mindig, tehát vagy valami hülyeséget tanulok, valami új technológiát, vagy olvasok valamit, vagy valami, és akkor szombat, vasárnap azt mondjuk pont ilyen, igen, hogy igen, ez, hát akkor olvás, itt még így szültett futaza, a, meg szültett a Lucky Wheel amikor oba. megtehetem. Egy ilyen szerencsekerekes, javascriptes, pörgetős dolog. Pénteken átjöttek a srácok, hogy hogy lehetne megoldani, és hazamentem, és tehát így rohanva, futva szaladtam haza, és nekiültem. És végül kész lett. Ja, de ezek tök jók, mert ilyenkor ilyen legproduktívabb. Amikor így felspannol magad volt. és szóval csináljuk. Igen. Igen, mert, mert akkor nem ismersz lehetetlen, Akkor ja, azt kérdezett, az hogy az ezt egy, most az így az az meg te fogod csinálni fok. és meg is fogod Gényszer. csinálni. Ezt én akkor éreztem hát valszeg az egészet. Jones, hogy, hogy hogy hívek? Jones Peter vagy? <gül> McGyver. Mm, és én teszem be, aki mindent megold. <gül> Tehát igazából ja, nem is rossz, és rossz példa de <gül> nekem ez utoljára akkor volt, amikor voltunk a CSS konferencián, és uh, valaki beszélt <gül> nekünk, hogy mennyire király az új CSS az? és ez a, a tényleg király. És akkor csak mondja hogy mondja, hogy amúgy javascript is lehet mindenkire kipartban uh, a szemébe kezelni. Ne! Ne csináld! Komoly! Mm -hmm. És ez a egyből, tehát ez a ezt nem tudtam, ezt miért nem tudtam, és így hazajöttem, és az volt a pillanat, amikor ugye megírtam, nem tudom neked már mutattam a, a weboldalam uh, main színeinek uh, ilyen CSS uh, igen. variables elrezérelt um, hát ilyen színváltását, az megvan. Mm -mm. Hát uh, ugye az volt az, ami ezt nekem most meg kell, és ez nem egy ilyen uh -huh. nagy projekt volt, vagy egy ilyen Lucky wheel, de, de ez a, wow, ez most azonnal. És azóta is van egy-két ilyen próbálkozásom, ami amúgy félkész, csak annyi, hogy pont nincs hozzá hangulatom leülni és befejezni, de ez a CSS Variable, ami még ilyen, ez, ez, ez, ez, ez, ez nem is tudom, mi volt az utolsó CSS attribútum, vagy CSS technológia, amire azt mondtam, hogy Mondjuk az is most Ez most valami eszméleti durva, De ki. ez az. <gül> igen, igen, igen. Az, az is most futsz. Ah, azt azért nem hoztam sem. ide. A Flexbox. Az, az volt az első olyan Aha. dolog, amire azt mondtam, hogy na, végre valami, amit arra találtak ki, hogy UI-t fejlesztenek. Aztán utána rájöttem, hogy igen, valóban arra találták ki, igen. de nem feltétlenül weboldal UI-okat. Az inkább ilyen, hát nem is tudom, olyan UI-ra, mint, mint az ilyen natív, tucok, ilyen Spotify, ami, ami nem weboldalnak készül, hanem applikáció és bele tudod, hák, bele tudod tenni valami, valami elektromba, vagy, vagy valami hasonló JavaScript alapú desktop cuccpa uh -huh. vagy reaktívba vagy valami hasonlóba, és futani mobilon, mert az tényleg olyan, hogy, hogy flex, és megadod, is, és ott van, és működik, is király. De uh -huh. hogy weboldalt, azt nem feltétlenül csinált a soseben, és ez hát a igen. Bootstrap 4, ez be, is, be is bizonyította többször nekem, hogy ez nem Igen, a bootstrap nem egy, egy adást akár. Ja, ja, abszolút, és szerintem szentelhetünk neki egy hatalmas tapsot, Mi, hogy megmutatták azt, szabad? hogy a flex az erre nem lesz jó. Na <gül> Na jó ők ne voltak azok, őket. akik kitaposták az utat gyakorlatilag igen. szerintem. Jó, lehet, hogy egyébként azt a kitaposást azt egy több ezer ember hulláján, vagyis hát, bocsánat, több ezer rap hulláján tették meg, de. Nem jól, Azokon nem. így átgázoltak és rájöttek, Na, hogy. Ö, hát szerintem ez lehet, mielőtt hogy megint azt egy szakmai téren. Ja. Szerintem köszönjünk el, és akkor megtartjuk a következő adásra. Mit szólsz hozzá? Így van, így van. Ja, ezt, ezt akár Jó. fel is írhatjuk next epizódos Akkor témának. Ennyik, ennyik voltunk már Köszönjük ezt a figyelmet. A Sziasztok! És hát köszönjük a figyelmet. Sziasztok!